Uh, en liten nedräkning då kanske. Då börjar vi med 5, 4, 3, 2, 1, 0. morgon, god morgon! Ja, det är morgon, det är lördagen den 19 december Och ja, vi spelar in för första gången samma dag som vi kommer att släppa det här avsnittet Kristoffer, hur har din vecka varit? Jo då, det har varit en fullspäckad och intensiv vecka, inte minst helgen Min äldsta dotter som tränar konståkning, hon var i ishallen både fredag och lördag De hade miniläger kallar de det, med massa träning och... Samkväm och så. Sedan på söndagen så var det Lucia-firande. Också Äldsta dottern som sjunger i kör. Så vi var i Värings kyrka. Det var jättefint. Och efteråt så var det samkväm där också i församlingsgården. Det var fika och det var dans runt granen. Och så kom tomten på ett tidigt besök. jätteträvligt söndag. Under veckan sedan har jag köpt ingredienser till julmaten. Som jag kommer att förbereda och tillaga nästa vecka. Garageportarna som jag berättade om de blev slutligen installerade och är på plats. Jag är väldigt nöjd och det är min sambo och säkert bilen också. Eh, Sen har jag fått alla de här grejerna som jag beställde från CDN efter mycket om och men. Eh, jag fick ju fel kaffebryggare som jag sa och det har de ju inte rättat till. Däremot så fick jag igår en pappersfaktura från cd idion där de kräver betalt för den här felaktiga kaffebryggaren som jag för övrigt har retunerat redan. Så att eh, det här jag sa om eh, käftsmäll och pungspark i förra avsnittet, det gäller fortfarande i allra högsta grad. De ligger brunt i. Jag vet inte hur de driver det företaget. Alltså. Sen har jag sett en del film... Och jag kommer att berätta om en av de filmerna lite längre fram i programmet. Vad säger du, Daniel? Hur har din vecka varit? För, jo, för det första då, så i torsdags så gick jag på julledighet. Yes! 17 dagar framåt, där jag inte har... Jo, jag har massa planerat <laughs> Det har skett sedan i ledigheten. Ja, Nej, i alla fall. Julledigt till och med den 4, till och med den 4 januari. Så att här ska okyndesledigas i flera dagar. Eh, ja, förutom då att jag jobbade fram till torsdag så var vi och julhandla igår. Jag och min fru, eh, vi åkte, hon, hon var nämligen så att eh, hon hade ett återbesök hos eh, en läkare på Möndals sjukhus. Så vi bestämde oss helt sonika för att ta oss till Frölunda torg och julhandla. Vilket var en väldigt dålig idé. För det gjorde ju alldeles tydligen inte bara vi utan gjorde typ halva Udemostbefolkningen. Nej, halva Göteborgs befolkning hade fått för sig att julhandeln på Frullontorg, det är en bra idé. Igår. Så att ja, uh, tja, mer eller mindre panik igår. Jag är inte sådana jättebekväm i större folksamlingar som står och trycker på mig. Uh, tog en liten trip. In till tvåbutiken till som ligger på Fröndatorju. Men det, det kan ja. jag berätta mer om i teknikavdelningen faktiskt. En cliffhanger alltså! En hey, cliffhanger! Vi går in på det då, medan vi låter det här hänga i luften då. Och det? Ja, vad jag har gjort. Ja, vad har du gjort. Oj, oj, oj! Här har det fan med grejats i veckan så. Alltså. Jag har nog aldrig grejat så mycket att säga. Nej, jag bara bara med mig. Jag är som en rolig båt. <laughs> jag driver med er. Ja, eh, visst det du. Jag har gjort marcipanfigurer med min dotter. Vi gjorde alltså jag har det är en tradition hos oss. Vi gör marcipanfigurer och jag gör en marcipanlimpa eller marcipanstock som jag kallar det. Eh, det beror lite grann på med årsformen. Idag blev det eller i år blev det då en marcipanstock. Köper en hel sån här korv helt enkelt med marschipan, kliver den på mitten, trycker i en nogatsträng i mitten, rullar ihop och penslar smält ljus blockchoklad över. Och pryder med en liten figur, marschipan. Och så skär man den i skivor och bara vräker i sig. Det är något vansinnigt juriskt som kommer fram ur den för det är så jävla gott. Det ja, är bra med energi också, det behöver man ju så här Absolut mm. jag, jag, jag kan ju tips om att har man då inte Tiden, lusten, orken och liksom den här i så kan, för, för, man... så kan man bara trycka in ihop i käften på en ja. gång Det går precis lika bra Ja det då. gör det faktiskt Småka samma Ja det gör det faktiskt Det går precis lika bra Jag vet ju att du också är ett gott och Och stor rang oh ja Och marschepan är min stora svaghet ja, alltså det är, det är mitt kryptonit om man så Ja. Ja, alltså, jag, jag älskar ju julen och påsken ja. eh, just nu för att då kan man gå och köpa eh, typ en sån en halv kilo eller ett kilo utan att, man, utan att skämmas och så sätta sig i bilen och bara vrida upp den och ta en det, det, det, det, det, det, det är nog bland det bästa som finns ja, hur fan. och köper man då en, två, tre sådana stockar eller sådana här rullar va? Ja. Alltså det är ingen som tittar konstigt på den Nej. kommer du vid typ juni och köper sådana så tittar ju folk konstigt ja. på det ja, vad ska han göra med dem Precis. Men nu vet du, nej han ska ju det, här ska ju juluskiven hela familjen. Ja, men så är det, så är det. Ja. E Sen att man bara kom hem med en utav de här fem vardagarna ja, och vart tog resten vägen? <skratt> ja, nej. så lite svin får man räkna med eller vad säger du? Ja, så va? är det, så är det. Så är det ja. även handlat julskinkan. Eh ja och min sambo då vi var ju iväg igår fyllde en kundvagn. Med julskinka. Med råge. Med <laughs> ja, i, nästan. Den vägde knappt 6 kilo. Ja, men det, är det inte som vanligt va? Du köper en julskinka på 6 kilo när den är färdig så väger den halv kilo. Ja, så är det väl. Ja, mycket försvinner. <laughs> ja, precis. Men den, den såg väldigt fin ut i alla fall. Ja. Perfekt form och allt sånt där. Så ja. Den var väl Var den fär färdig mm. eller färsk? No. no, you're talking my language. Nej, den är bara, den är bara rimmad. Är den? Rimmad, ja. För den ska ju på i grillen i cirka det var så det var. sju, åtta timmar. Kan jag tänka mig att det tar? Mm, ja, spännande. Det ser ja. fram emot att höra de ja. sedan. Mm. Det, det kommer nog bli den mest bevakade skinkgrillingen jag har gjort, kan jag tänka mig. Jaha, hur tänker du då? Det är, det är podd, det är action podd Och det är, kommer filmas. Och, I sju, åtta timmar i sträck. Sätter upp en sån här live-kamera. Jag funderar på om jag skulle ta en telefon då. Jag har ju massa jävla telefoner. Och göra om den till någon typ av hangout. Så den kan stå där. Så folk får se. Ja, det hade inte varit dumt. Nej. Ja, vi får se i alla fall. Det ligger i startgrupperna och i planeringsstadiet. Men Actionpod kommer du garanterat bli jammet. Men kommer du lägga upp den filmen på A-teams podcasts uh, YouTube-sida? Det kommer säkert länkas någonstans, ja Du säger säkert, du lovar inte Nej, jag lovar Precis inte Precis som du har lovat att lägga upp alla de andra grejerna du har lovat Ja, fast det är på gång <laughs> Okej, ja Jag hade tänkt sätta mig med idag, men det hann ju inte det Nej, oj, vi var tvungna att spela in vårt, va? Ja, men jag, ja. Ikväll, jag ska sitta ikväll Jag lovar ja. Lovar du jag det? Jag tänkte att jag skulle prata om det receptet också med dill <laughs> Med kalla dillsåsen Ja <laughs> Tänkte jag göra Ska Men... vi ta det i ämnena sen då kanske? Ja, jag har det i huvudet Jag, jag freebasar det bara Du ja. ja. Men då berättar jag väl Vad vi ska prata om idag Ja, så ska jag ut och hämta så jag har receptet på det Ja, gör det ja. Du ska hämta flaskan i kylskåpet menar du? <laughs> Nej, fy fan <laughs> Uh, Okej, okay. men nu går vi igenom då Veckans ämnen uh, Teknik, uh, den ser väldigt tom ut Men som sagt, jag ska prata lite då om uh, Mitt besök hos Tele2-butiken igår uh, Vi har lite film och tv-musik Vi har som vanligt veckans filmtips uh, Vad det blir får ni höra vidare om Ännu en cliffhanger. Vi ska tipsa om lite serier nu När vi har lite extra ledigt här i jul Eh, träningen ser lite tom ut, man vet aldrig, det kan ju vara någon som får för sig att dra till något där Vi ska prata lite mat och då ska vi prata om choklad och vi ska prata om färdig julmat eh, Och så ska vi prata om hur vi lägger upp våra närmsta framtid i den här podden under annat. Eh, men vi börjar väl med teknik som sagt var igår så var jag och frugan och julhandlade eh, och då tog jag då ett litet besök in på Tele2-butiken eh, anledningen till att jag gick in på Tele2-butiken eh, i första hand var för att prata med dem lite om det här nya abonnemanget som Tele2 har eh, Tele2 Byt och om man kunde handla en Eh, Nexus 6P eh, hos någon annan än just till ett två med det här abonnemanget. För det, alltså, det är just det som är den intressanta biten. Nu har jag läst igenom varenda liten bokstav i det finstilta på det här till ett två bit, och det är en bra deal. Så att, eh, jag känner att ja, jag, jag kan köra på det ett halvår eller ett år. Eh, och liksom, <coughs> ja. Men jag hade ju gärna velat ha eh, 6, eh, 6P, Nexus 6P. Men det har de ju inte på sin hemsida eller man kan beställa. Så att där står jag eh, inne på telefonbutiken. Eh, har en nummerlapp i handen, har tre stycken framför mig. Och jag går och tittar och tittar och tittar och tittar på både den ena och den andra telefonen som man gör när man är i en sån butik. Det är ju kul att pilla på grejerna. Och fastnar framför en iPhone 6. Plus. Mm. Och jag står Illa där. Då, är. Mm, ja. alltså, det, ja, lite medvetet så är det ju faktiskt att jag står där. Med den här 6 plusa. Och i stundens hetta så bestämmer jag mig. Nej, fan. Jag tar en 6 plus. Det får bli det. Alltså jag tar en... Uh, jag kan byta sen. Jag kan byta om ett halvår eller ett år. Beroende på vad jag väljer med, för abonnemang då med telesola. Ja, det, det får bli det. Helt klart. Vi kör. Iphone 6 plus. Yes, ja. vi kör. Du har, du har kommit över till den ljusa sidan. Jag har gått över till den mörka sidan, ja, så kan vi säga. <skratt> <skratt> och eh, där står jag i väntan på min tur, det plingar till. Eh, det är numera fem stycken framför mig och jag står där och pillar och grejer med den här sexplössan och bestämmer mig mer och mer. Nej, det blir en sexplus och så plingar det till och så plingar det till och så. Till slut så är jag en framför mig. Och just i det ögonblicket, alltså jag vet inte vad det är, helt plötsligt så bara sprutta svetten. Allting, alltså det, det är en framför mig Och det blir så förbannad varmt i butiken Så du går ut därifrån? Ja, faktiskt Nej, Nej, fan Men grejen är att jag möter frugan utanför butiken och Hon är precis Det det bara sprutas Bara det kom så plötsligt Så att på något sätt så blir det så fruktansvärt varmt där inne Så att, nej, vi går ut Och åker hem Jag har ju, jag har ju hört det att eh, Riktar sådana Android fanboys det de sitter någon med och har ha Docker Så när de ser att någon är på väg över Till IOS och äppelsidan Så tar de fram den Dockan. Och värmer upp den så att de blir väldigt varma Så de får panik Och eventuellt rusar ut ifrån butiker har jag hört Du har det, ja mm. Så det kan vara den Det kan ligga något i det du säger Ja, jag tror det Ja, ja, faktiskt. Men alltså jag var millimeter nu ifrån, eller sekunder ifrån, att gå därifrån med en iPhone Men, 6 Plus. Ja, iPhone 6 Plus finns säkert på deras hemsida att beställa och få hem till ja, precis. närmaste postutlämningsställe också. Så det borde jag, inte kan vara kan om, jag kan tala om att så här, alltså, till Tele två kan jag idag beställa en iPhone 6 S Plus till och med. Får den levererade fram till min dörr, inpackad och klar i paket utan extra kostnad. Ja, det ser du. Om jag hade velat det. Men det kommer nästa gång så händer det. Ja, Det är den här Nexus 6P som spökar, det kan jag ju tala om. Det är det. Är det. Har du klämt på en sån? Nej. I IRL? Nej. Nej. Det har jag inte. Och det är det som är problemet, tror jag. Ja att jag har inte hunnit klämma på något så jag vet liksom inte vad det är det är nog det som gör att jag tvekar också ja. men sen är det ju jul jag tänkte inte uppröra min fru allt för mycket innan jul heller du är så Förståndet. omtänksam ja jag är så omtänksam så, omtänksam. så att nej jag bestämde mig för att jag ska vänta till i alla fall efter jul, efter nyår nästa år så jag ska fundera färdigt innan jag ens bestämmer mig men i vilket fall som helst till ett två byt blir det men vad det blir för någonting så kan jag ju byta inom ja, ett halvår eller ett år utan att det gör någonting så att säga så, mycket, så långt jag kommit har du någon annan som har något teknik relaterat och problem? Mm. Uh, nej. Fotar du mycket? Mm. Inget jag kommer på just nu heller, nej. nej uh, det är väl jag minst uh, använder funktionen på min telefon, tror jag. Är det så? Ja. Jag är väldigt dålig. Alltså jag var ju ganska bra när barnen var små på att fota, men det var ju så att det var ju alltid jag som skulle fota, ingen annan. Och då kände jag liksom lite så. Att, ja. vad var franska, jag? jag får ju aldrig vara med på något. Så att, nej, då nej, man tar det. alla korten, men man är i aldrig med på något. Nej, precis. Och då kände jag liksom att nej, då får det väl vara då. Ja, men att, det är ju lite, det är lite grann så för mig också. Mm. Med foton. Jag tar ju jävligt mycket selfies på mig själv. <laughs> det har vi ju sett. Det är bara att kolla lite. Nu har jag ju inte lite Instagram-konto, men i alla fall lite. ...Twitterkonto, va? Det är ju... Som andra <laughs> ja, säger varannan vatten, så säger du varannan selfie. Ja, <laughs> <laughs> Nej, för, jag tänkte... Jag tycker om att fota. Mm. Uh, ja, men det gör jag också i försäljning. Det själv, framförallt. Ja, nej... <laughs> Men... I förra, förra avsnittet så frågade du mig om jag var 60 år när jag inte hade koll på Twitter. Då frågar jag dig nu, Fredrik. Är du 14 år? Som ja, det är, ja, är uppe i huvudet är jag fan 14. Ja, men det säger de om mig här också. Du är ju fastig som en tonåring. Ja. Alltså, mina, bara för att jag lägger ut massa konstiga saker på de, mina Facebook-status. De kritiserar för att de är 40-saktiga här. Ja. Nej, jag vet inte om det är... Eh... Det kan ju vara en omedveten... Eh, för mina barn, mina tonåringar, att jag är lite rebellisk mot dem eller något, jag vet inte de, blockade, de har ju, alltså En i grabben, Alfred, han har ju blockat mig så jävla hårt på Facebook. Så det är, <skratt> han, jag hittar han inte och han hittar inte mig. Det är någon väldigt djupt in i det här blocksystemet. Han, han, han har varit över hos Mark själv och pratat ja. med honom och sagt att den här gubben, här är farlig där. Ja, ta bort den alltså. ja Så det är faktiskt sant. Han söker på mitt namn Men han hittar inte mitt namn Och om jag söker på hans namn Så hittar jag inte han Jag får gå in via hans kompis här då eh, Får jag göra Om jag ska då, se vad han håller på med Och, och han säger att jag vet inte ja, ja, så Precis så säger han Jag har ingen aning Så ja, Nej men som sagt Med fota, jag tycker det är kul Jag köpte en begagnad systemkamera För ett par år sedan För att jag var nyfiken och ville prova Och fota Mm. Tyvärr så har det blivit något fel i den så att det går ett, ett rött streck i varje bild halvvägs upp i bilden och så ner ett horisont nej, lodrätt blir det ju lodrätt streck ja. ett rött, är det något pixelfel eller någonting tror jag, ingen aning det är jävligt irriterande i alla fall det går inte att få bort Men det, är alltså, det blir på bilden? ja, på fotot jag tar det låter ju som om det blir objektivet då Nej, det blir på alla objektiv. Jag har okay. två stycken objektiv. Som... Är den spegellös eller har du speglar det i den, vet du? Det är, det är nog spegel. Den är gammal. Det, alltså... Är det en, an en analog kamera eller en digital? Digital. Ja. Ja, frågan Sens, är om det inte sensor, är... Sensor kanske. Ja, frågan är om det inte är någon spegel som ligger där och är trasig. Mm. Det är Men det, en stektyka alltså... som sensor. Med tanke på att det är en systemkamera och säkert en lite bättre sådan. Nej, så. nej, nej, oh nej, Det är Nikon. Eh, pixel, eh, eller, pixelmässigt sett så är det bättre kamera i min telefon än vad det är denna. Ja. Eh, den är nog 9-10 år gammal nu. Men den går säkert. Om, om du vill alltså, så går den ju säkert att lämna in och laga. Ja, om, ja. Det, jag menar, om det är värt det. Jag får höra får... vad det kostar. Ja, precis. Men eftersom att det är en systemkamera så är det ju liksom, det är lösa delar, mer eller mindre, ja. alltihopa. Så att det mesta går ju att byta ut. Nikon D40. Kan ni googla sen? Ja, det känner jag till jättebra. <skratt> vet? En sån. Men jag har också en systemkamera faktiskt. Ja. Den är några år äldre. Det är filmen min. Jaha. Ja, den fick jag ärva av min morfar faktiskt. så att, Vad är det för? Det är också en Nikon, tror jag. Kom inte ihåg vad det är för. Eh, vad heter det. S vad heter, inte märke, utan eh, ja, modell. Modell, ja. Modell, men, eh, modell som sagt. Ja. Men så, den har jag ju faktiskt använt en hel del. Men som sagt, va, du ser ju inte vad du tar för bild så att säga. Utan, det får du ju vänta med spänning tills du framkallar ja, filmen. Precis. Men jag har, också, enligt... jag har också en gammal analog systemkamera liggande någonstans med många år sedan jag använde den nu. Mm. Men enligt Nya Rön så är det ju faktiskt så att eh, hipsterserna vill ju ha tag i dessa gamla kameror. Så att eh, kommer du med ett bra bud så vet ni aldrig vad jag släpper. <här> Jävla hipsters, vet <här> <Bakutsträvare. här> <här> Ja, precis. Nej, det ska vara vev på bilen. Ja, precis. Åh, ja Vad var du skulle säga, för om din gamla analoga? så alltså, Var det något speciellt? Nej, bara att jag har den och att jag brukar ta svartvita bilder för och framkalla dem själv. Det är ju verkligen kul. Jävla Men det gjorde jag i skolan. gick jag film och foto. Så att, där gjorde jag mycket sånt. Men den kunskapen är ju förbrukad idag mm. i den digitala världen. Ja, det är inte många som framkallar analoga foton längre. Men det är, det är kul det här med framkallning för man kan göra mycket i framkallningsprocessen också. Mm, precis. Eh, med hjälp av filter och allt möjligt för att få fram effekter i bilden. Så att eh, det var jävla kul att få lära sig det en gång i tiden. Även om det är väldigt få som fortfarande sysslar med det. Ja, ja det är ju dåtidens Photoshop. Vad sa du, sa du? Det? det är ju dåtidens Photoshop. Ja, det är ju det. Ja. <laughs> <laughs> Manuellt <laughs> Photoshop. Och det finns ingen knapp att trycka på för att backa om man gör fel. <kör> Nej. Men det är ju som gamla tv-spel va? Antingen så liksom körde du till slutet. Här, här kunde man inte spara. Det var bara att du körde. Det var en gammal. god av mitt i spelet så fick du börja om från början. Punkt. Slut. Alltså dagens ungdomar de har det för bra egentligen. Så är det. Så är det ja. Ska vi gå vidare kanske? Ja, kör rock and roll. Mm. Då går vi över till den stora fina... Äh, äh, äh, träning. Jag är klar. Ja, Nej, men då kör jag väl samma som förra veckan fast tvärtom. Nu har jag slutat med mina lunchpromenader. <här> Grattis. <här> Tack. <här> du är ju ledig, nu inte ja, du, Nej, det här ska inte lunchpromenera <här> som du <det> gör. <här> Fan ska svällas. Ja. Så har någonting att gå ner nästa år. Ja, precis. Ja. Herregud, det, är ju, det är ju den här tiden på året man liksom... Lägg grunden för kommande träningsår. Ja, ja, man måste ligga på plus inför, ja. inför nästa år. Alldeles riktigt, ja. jag håller med dig. Så är det. Ja. Nej, men vi går väl vidare då. Den blir ju lång den här. Ja. Eh, mat! Ja! Make. Ja! Eh, ska vi se? Vem har någonting om ja, mat? Jag har, jag har! Du var du har. Ja, uh, släpper han Fredrik vet jag. Jag har ja. något jävuls just nu, ska ni veta. Ja, kör! Jag har en, som jag har köpt i en stor matbutik. Har du köpt en matbutik? Nej, jag har köpt en, en kokbok. Ja, <laughs> i en matbutik? En receptbok i en mat, stor matkedja som heter Ika. Ja. Jag du aldrig Nej, Det är en sån här som du får skriva själv i. Mina recept. Uh -huh. Ja, jag har sett en sån, ja. såg jag igår faktiskt, i djurhandeln där. Den här är ju i barbecue-style. Så uh -huh. den är ju anpassad för grillen. För grillrecept. Ska, ska du bli författare nu också? Men använder den till att tända med då? eller? Kan man göra. Kan man göra. Uh, det här salladsidorna där kan man riva ut och slänga och, och, och tända med. Ja. Uh -huh. Faktiskt. Men det är olika avsnitt Och så tomma blad Blanka papper Som man ska fylla i sina bästa favoritrecept Och tittar man här då på såser Så bläddrar man här och Det här har jag faktiskt fyllt i Till, till exempel Kall dillsås till fisk Åh, herregud Nu blir ni häpna va Åh oh, verkligen ja. Så det var det med det Daniel ja. hade du någonting på mat? <laughs> <laughs> Men, jag, ska skriva, jag ska skriva ner detta uh, så det Men har kom... det du gjort så om ja, men det du ta... på bloggen. Ja, Skulle... Skulle... du tänkte så. Eller, så ja. ta ett foto av det bara och skicka in. Du kan ju göra båda ja. om du vill. Ja. Okay. T -t Tills vidare får ju alla som är intresserade att åka hem till Fredrik. Knacka på och be att få titta i boken. Ja, gör det. Det, det, det tycker jag är en ja. bra idé. Speciellt nu under julen han har inte så mycket för sig ändå. bara ledigt. Min, min sambo, hon har en likadan bok fast den är inte barbecue-anpassad. Och den måste jag säga, den kommer bli fruktansvärt bra, den. Hon skriver ju, den är snart full, hennes bok tror jag, receptbok. Och där i står alla läckerheter som hon fixar till i köket. Så den, den kommer vara, vi har ju en ifrån, ifrån Marias, jag tror det är farmor, eller mormor. Hennes, som hon i sin tur hade ärvt generationer och där står det ju med, det är ju en famn och en näve och en skopa vatten och så här då. Och det är ju massa gamla recept där i och jag tror att Marias bok också kommer gå i arv. Mm. Det är ganska roligt faktiskt. Ja, väldigt fint. Ja. Ja, faktiskt. Det blev nästan lite blött på ögat där, eller så? Ja. Jag fick lite skräp faktiskt, det fick jag. Ja. Och min, grill, ja. min grillbok då, den kommer ju bli helt fantastisk eftertraktad sen. Ja, förutom sällansidorna då, för de har du ju använt till att ja, tända grillen med. Tända grillen med. Ja. Men det, alltså, det är för, för, förskrivna sällansidor, eller vad då? Ja. Nej, det är bara flikar. Okay. Fisk, kött, grönsaker, marinad, såser och sallader ja. Som man kan lägga i jag har ja, men det, skriv... finns ju bara, det finns ju två sallader Du har ju potatissallad och Ja, Fast Coolslaw har jag faktiskt slängt i i sallader också. Ja det, den kan ju faktiskt ligga Sen har vi ju den klassiska beskussalladen också Ja. Eh... Så att det är nog bäst att du sparar i alla fall tre sidor Ja, Det som är lite dåligt är att det inte finns någon sån här krydd eller rubbflik faktiskt. Men det har jag tagit på marinader Ja, man om, det är något man som är, är lite, bra ställe att lägga då. Om man är lite rebell så. Ja, lite wild and crazy. Så här har vi en rub för ribs och lite olika. Jag har bara fylla i. Mycket trevligt, Mycket trevligt. Ja. Uh, ja, Finns den digitalt? Nej. Jag är ju sån som kör allting digitalt som jag tänkte föra vidare i arv sen. Ja, ja, nej det gör det. Jo, det, det finns faktiskt på i Google Drive. Har jag faktiskt skrivit upp dem också. Så det finns digitalt. Ja, men det är bra. Ska vi, vi ska föra över dem till, till iCloud sen bara och så radera allt det här på Google. ja hur kommer det sig då? Nej, jag är en hipster. Vet du? Nej. <laughs> du är hipster, du ska knacka in och typa i sten. Nej, men jag, jag har ju en liten övergångsfas här nu. Ja. Som jag går över mer och mer till iOS-grejer. Ser du? Ja, jo, vi har väl märkt det. Ja. Men om man som har jag över 200 gigabyte på Google Drive så tror jag att jag behåller dem. Kristoffer. Ja. Ja. Eh, ja. Ska du. Eh... Mat och skit. Mat och skit, ja. Mat och skit. Jo då, eh, det är en del av det. Först mat, mat sen här, skiter här. man. Eller vadå? Här också. Eh, skinkan, den färska som jag köpte, den håller på att rimmas. Eh, du, på kan du ge mig ett bra rim på den då? Hinka, skinka. skinka. Mm, mycket skinka blir det nu. Eh, vart du tittar till skinkan? Det går alldeles utmärkt men den vätskan som den ligger i är fortfarande klar. Det är ett bra tecken för då går processen som den ska. Eh, så snart ja, efter helgen så ska den upp och så, eh, så ska den eh, kokas och sen grilleras. Eh, jag testade nyligen ett nytt recept på köttbullar. Uh, för jag ville få fram lite julsmak i köttbölarna, så jag provade att krydda dem med ingefära, kryddnejlika och lite rivit apelsinskal. Och det funkade faktiskt över förväntan, det blev väldigt uh, tydlig uh, julsmak på. Förstöra uh, köttbölarna på Så sticker apelsinskalet upp lite mer än jag hade tänkt, så att när jag gör dem inför julafton här så ska jag ta lite mindre apelsinskal i. Så det blir bättre balans i dem. Det blir jäkligt gött. Sen har jag köpt en massa kött och så som ska malas och bli till julkorv också. Det kommer vi nog att ta oss an imorgon. Så det finns en del matrelaterat att se fram emot. Mm. Mm. Eh, ja, sen ska jag bara säga att vi Får vi höra en uppföljning på det här i kommande avsnitt och hur det har gått? Absolut. Eh, jag kan kontakta er från sjukhuset där jag ligger och är matfifte. <laughs> det behöver du inte för vi kommer ju hälsa på det med en blomma ändå. Ja, strålande. Nej då, jag kommer med en uppdatering om hur det blir. Och det hoppas jag att Fredrik gör med den här intressanta skinkan också. För de oh ja. som nu inte orkar kolla på åtta timmar action på. Ja, precis. Eh, för min del då Så är det ju så att vi kommer ju inte vara hemma eh, Här hemma hos oss så är jättemycket i jul Utan vi kommer ju vara mer eller mindre på resande fot eh, Nästan hela Alltså nästan ända fram till januari Så att då har vi ju valt En helt annan väg att gå än att göra eget jag vet, valt... jag vet, jag vet, jag vet ah, ah, du, ah. du har köpt en, en färdigkokt Den är färdiggrillerad Den är färdigskivad och färdigtugad Två och fyra rätt har du Faktiskt Den är färdigkokt Färdiggrillerad Den är inte skivad Och inte. den håller på att bli uppheten eh, Nej vi har faktiskt kört Det färdiga stuket i år Så mycket som möjligt redan klart eh, vi, Som sagt För första gången i mitt liv Så har jag köpt en helt och hållet klar eh, Färdig skinka alltså Grillerad och klar och hela köret och eftersom att vi inte då ska vara hemma så blir det liksom inte flera kilo skinka utan... Jag, jag tror den här låg på... Kan den varit? 450 gram. Knappt. Ja. E, och, och halv kilo. Som max. Och ja, vad ska man säga? E, visst smakar det skinka men e, mer än så är det inte. Det, alltså, hade det inte varit för att vi inte ska vara hemma så hade det ju aldrig gjort så här till att börja med. Och, Ja, jag kan förstå de som inte kan laga mat som köper det här. Men det är ju samma sak. Vi kommer ju inte göra något julgodis i år. Vi kommer inte göra någon korv. Vi, kommer knappt att, alltså, vi har försökt till och med övertala familjen att vi inte ska köpa någon gran överhuvudtaget. Men eh, ja, barnen är faktiskt inte så stora ännu. Så att, eh, en liten gran har vi kommit fram till. att Den kan vi köpa idag. Har den tills vi åker den 26 blir det så drar vi iväg och kastar ut granen så att det får bli något väldigt litet eh, bara över liksom själva juldagarna men det är ju samma sak all maten vi kör i år är väl stort sett färdiglagad eller så har ju någon, någon annan lagat till för oss så att säga, det är som att vi ska bort på julmiddag då. så att den biten eh, den, den delen med julmat kör vi i år ja men det är förståeligt lycka till för att, ja, tack, tack. Att, att ni inte blir alltför besökna Uh, nej, men vi är ju besvikna. Vi har ju redan... Ja, den här julskinkan är ju, var ju bara en besvikelse ja, redan. i var den, va? <laughs> Bara det, Den ska vara grillerad, men grilleringen mm. låg ju liksom... Ja, ett hörn vi, vi, ska och vi ska ju inte heller utan, vara hemma på, på jul. Uh, men uh, vi tar med oss käket. Så att jag fixar, eller vi fixar skinka, korv, köttbullar Jansson, två sorters sidor och lite annat sånt så packar in det i bilen och så tar vi med oss det. Mm. Men eftersom att vi har blivit ombedda att inte göra det så Nej, gör vi det, det inte då Det kanske finns väl lagat sådant dit ni ska. Ja, det gör det. Det kommer att finnas ett gott alternativ dit vi kommer. Jag ska, kä ska käka julbord hos, hos morsan i år. Ja. och hon kör på det stycket som ni gör i år, alla år med de här färdigköpta grejerna i väldigt stor utsträckning och det tycker jag är ganska, ganska tråkigt så att jag, då vill jag hellre laga grejerna och ta med dem själv Ja men det förstår jag vi gör ju det bara nu för att ha någon, någonting litet juligt hemma för att få någon typ av julkänsla överhuvudtaget ja. nu här Ja, det här pusslet för att göra de här grejerna, det sätter den också i julstämning, tycker jag. Så att det, Absolut. Det är ja, om, jo, det kan är känn... i, i hela det julfirande processen. Ja, för det känner jag ju nu att jag har ju ingen julkänsla överhuvudtaget. Och tittar man ut genom mitt fönster där framför mig just nu, så skulle man ju kunna tro att det är missommar imorgon. Det är ja. mörkt, det regnar och det är kallt. Det, <laughs> men det brukar vara ungefär det, det väderet, både på jul och på, på missommar. Ja. ja, precis. Plus sju grader och regn. Ja, ja på, käka sill och bli fulling för det man gör va? Inte full på jul. Nej, det håller jag med om. Fy på mig, nej. Eh, visst, kan, nu kommer jag inte ens att dricka alkohol överhuvudtaget som att jag ska köra. men eh, En nubbe till sillen och kanske en äh, ju, öl till maten äh, brukar jag ja, köra. Men sen är det bra. En i julölböte är aldrig fel. Nej, precis. Men som sagt, jag kör så att det blir ju inte ens det i år. Nej. Sen blir det, det, jag, jag har ju inga sådana där traditionen Som missar att de ska ha julgrogen på kvällen Det vill säga de blandar all sprit de har plus Nej, Nej en En god visku kanske det blir på julastonskvällen när vi kommer hem sen Men ja. sen, sen får det räcka Jag började ju faktiskt tidigt För jag har ju en, en kork med punsch i julgröten till frukost Ja just det, det har jag hört någonting om ja. det, den, den var ny, den har jag ja. faktiskt inte hört för förut Det tycker jag är gött Det kan det nog vara Ja... Ja, det ska jag nog testa någon annan, något annat år. Tycker jag. Jag tänkte köra saftsoppa i min gröt i år. <laughs> ja, det är det blev väl samma som Puls för stannat. För att stannat, ja. Ja, jag är där. Ja, äh, har vi pratat färdigt julmaten nu, eller? Tycker jag. Mm. Det, det finns det ju vegetariska jag... alternativ också, kan vi säga. Det är ju inte alls, det. Så kom inte med sådana dumheter. Det där är bara ett jävla påfund. Ja, det är bara ett jävla påfund. Ja. Ja, här har du en kycklingkorv av soja ja. Nej det är ingen jävla kycklingkorv ja, Det är en sojakorv Vill du för jävla personer Ja det är ju helt befängt egentligen Och bara som ni vet Nej det finns inga vegetariska alternativ Det enda vegetariska alternativet som finns Det är de här, vad heter de? Brysselkål ja. Alternativ för vad? Allt, vill jag käka då. då. Ja, jag älskar ju brysselkål, tycker det är ja, det gör jag med, jag säger inte att det är fel på brysselkål Men, men säg att alternativ. du ska ha en, en vegansk skinka så finns det brysselkål ja, precis. Ja, Jag säger så. som vänner och vänner fast tvärtom Det går precis lika bra med brysselkål ja. Ja. Vänner och vänner, och det går lika bra med selleri. Eller brysselkål. Ja. Vi ska ta en lille. Jag tänkte att jag skulle prata lite godis. Ja. Alltså inte julgodis här nu utan en annan sak. Ett vegetariskt alternativ. Ja, brysselkål. Mm. Det... Nej, det var så här. I veckan då så var jag inne i en butik. Jag kände att jag var lite småsugen på chokladbit. Och då hade de ju som vanligt. När det gäller sådana grejer. De har två för tio. Eller vad fan det nu är. De kör alltid någonstans. Ja. Och då tänkte jag. Vad gött då tar jag två sådana och jag tog i ena handen så tog jag en pigall, och så gick jag då och efter det andra jag ville ha, en skotte Aha. finns det där fortfarande? ajamensan, men de hade inte det de hade ingen skotte på det här stället det, då gjorde jag så att då la jag tillbaka den pigallen och så gick jag därifrån för jag insåg ju det att när jag satt i bilen sen och skulle åka iväg att varför tog jag inte något annat? Ja. nej, för när jag ska jag äta pigall så måste jag även ha ett skotte. Varför? Vad är skotte? Är det är det russin och skit i den eller? Russin och mörk choklad. det är som går fet bort hos mig alltså. Ja Och, äta, och så pigallen är ju då krispig och väldigt ljus. Mm. Men alltså, nå ja, Pigalle vill jag här och sånt kan man få hjälp med det. Ja, det. precis. <laughs> Nej, men det jag kom på då, det var ju det att eh, jag vet inte, jag vet inte jag är helt sjuk i huvudet <coughs> eller fall alla andra är likadant Det lutar åt det jag Men alltså, när jag ska om jag, om jag köper chokladbitar såna här styckbitar så vill jag och ska ha fler än en. Då vill jag gärna ha två speciella sorter, ja. som sagt då, pigalle, skotte eller som andra då Snickers och Rider. Ja. Raider heter inte längre. Fix heter Fix. den nu på <laughs> Det är en jävla hipster. Det är en slag min ålder. Är, är, är, är du Kjell Cooper eller nåt? Hipster vet du. Lite så. Ja, ja, herregud. Jag har så mycket tvångssyndrom va? Så att det är inte sant. Jag menar, inte koppen, kaffekoppen är nu exakt i rätt vinkel va? Så kommer jag ju få hybris. Va. Raider vet du. <laughs> ja. Nej, men alltså då tänkte jag fråga. Har ni något sånt där att... Eh, nu, nu snackar vi inte i Men att... Eh, om du köper den ja, så vill du gärna ha den till också. Att du liksom alternerar två olika. Ja, så... nej, jag, jag, jag, jag är mentalt frisk så jag sysslar inte med sånt. <laughs> uh, nej, du är så sjuk så att du inte vet vad du gör. Det är därför. Jag kan säga så här. När du käkar ja. julbord, eller när du gör julmaten. Ja. Uh, köttbullar och uh, senapsill. Mm. Ja, jag gillar den. Alltså, själva senapsåsen Som Sillin gillar i ja. Den tycker jag gifter sig jävligt bra med köttbullar Så jag blir faktiskt besviken om det inte finns senapsill Ja men senapsill är ju ett måste på ett Ja, det är nästan så att jag inte tar köttbullar Om det inte finns senapsill Okej okay. Du borde ju besöka köttbullkaféet i Göteborg Okej, okay. har de ett sånt där? De serverar bara köttbullar Fräst. Med senapsås Gött så det, det borde du veta. Det ligger på Grönsaks ja. för den som inte visste det. Eh, klassiskt gammalt hederligt Göteborgshack. Eh, vad fan? Ska vi se. Du är ju länge sedan. men det, ja, det är bort och förbi där ut mot eh... Solohallen. Ja, precis. Mm, mitt emot där Vid, vad är det ja. bio och som ligger i samma hus ja, Det är mycket möjligt. <clears throat> ja. Men ni har ingenting om att just att ni vill ha två speciella nej, bitar annars får det vara. Nej. Ingen jag har tänka... tänkt på i alla fall Nej, hade du sagt detta innan så hade du kunnat tänka för jag har säkert någon sån craving alltså att, ska jag ha en den då vill jag gärna ha den också typ eh, polkagris och lackrissal eller något sånt där jag förstår hur du tänker att ja. du vill ha de grejerna ihop precis eh, först en pegall och sen en skott ja. och så, eller tvärtom så att ja. här, för att få den här eh, variationen i munnen så att, ja, det... Alltså, det blir en speciell ja, twist i munnen. Det har ju Polly lyckats jävligt bra tycker jag med sina olika... Jag älskar ju Polly-karamellerna eller de här mm. goda. Speciellt spe spe den röda påsen. Men de har ju med bilar och... Ja. Eh, den här lakridsgrejen. Och nu, ja, nu Nu sist hade de ju någon god typ sådana här kinapuffar eller vad heter det? Sina kuddar. Okay, ja. Med havssalt. Och så överdraget med ljusa choklad. Den har jag missat. Ja, jävulsgott, alltså. Som det, det där kan jag trycka i. Men det, det, jag hinner knappt stänga bildun så är den jävla slut, alltså. Så det bandar ja. gott. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men du tänkte jag höra, Kristoffer? Eh, ja, när det kommer till godis och sånt så sysslar jag ju inte med det. Uh, jag, uh, det funkar inte riktigt ihop med min diabetes, så jag låter bli allt sånt. Ja. Mat äter jag är däremot mer än hjärna, Men jag kommer inte på några såna här absoluta kombinationer. Saker som jag bara måste ha ihop. Men precis som Fredrik sa alldeles nyss så finns det säkert någonting sånt. Men jag kan inte komma på det nu. Hade jag fått lite betänketid kanske. Mm. Mm. Men då, då gör vi så här. Att, ni, om ni tänker efter en stund så kan ni ju lägga en kommentar i vårt kommentarsfält. Antingen då... Eh, på våran hemsida 18 eller på något av våra sociala nätverk typ Facebook, Twitter, Google Plus eh, och även du som lyssnar kan ju komma med dina eh, två speciella grejer som du måste äta tillsammans för att liksom det ska gå ihop sig så att eh, släng in en kommentar på vad ni eh, vilka två ni måste ha för att det liksom ska bli en komplett, ett komplett eh, alternativ så tar vi det därifrån, helt enkelt. Bra idé. Mm. Yep. Uh, ja, men då ska vi kanske ta och vandra vidare då, eller vad säger ni? Ja, absolut. Mm. Uh, uh, det var ju faktiskt sista ämnet, uh, ordinarie ja. ämnet nu då, som vi sa. Så att, uh, nu. Uh, ja. Film, tv-musik, du pratade om serier som re oh, du rekommendera. Vi har ju hoppat över hela den biten, va? Vi har inte tagit det. <laughs> <laughs> I, så, i, så, I så fall passerade det mig förbi. Ja, det, ja. Nej, då. Men vi går in på film, tv-musik helt enkelt. Det tycker jag. Eh, som jag ser det så hade du någonting att inleda med det stämmer inte det? det kan vi göra, jag tänkte då att nu när vi ändå har massa ledighet under julen här så kan man ju kanske ta och passa på och titta igenom lite grejer som man har missat under året först och främst så tänkte jag faktiskt tipsa om en liten dokumentär eller en föreläsning jag vet det låter det låter jättetråkigt men det är Väntar du tills du hör vad det handlar om det handlar om framtidens statistik visst låter det roligt och gissa mm. var man kan hitta den inga, någonstans inga, inga spoilers nu va nej ja, jag lovar inga spoilers men gissa var man hittar den här någonstans Netflix nej tyvärr <skratt> nej. Utbildningsrad utbildningsradio kolla, alltså, kan vi bli mer tråkiga men den alltså, det handlar alltså om Hans Rosling eh, den här fantastiska statisti statistiken som eh, skällde ut en eh, dansk programledare i somras och talade om att du har fel och jag har rätt, ja, så är det bara det visar sig att han är ju faktiskt en kul typ. Jag trodde han var en tråkig gammal gubbe bara först när jag hörde om honom. Men han är riktigt rolig och den här framtidens statistik är en föreläsning han har på engelska om hur världen, världens befolkning och hur världen kommer, hur den har utvecklats och hur den kommer att utvecklas. I framtiden och när vi har nått topp-peak eller vad det nu heter. När vi liksom, där har vi eh, vår eh, topp i befolkningsmängd. Mycket intressant och väldigt, väldigt rolig måste jag säga. Så den, den måste jag tipsa om. Vi lägger väl länk till den då på URplay. Eh, sen har vi då en serie till som också i säsong två kommer att komma nu i jul och det är fröken frimans krig heter den det är en svt-produktion första säsongen gick förra julen det handlar om ett gäng tjejer, och damer som får nog av det, vad heter det svenska vad ska man kalla det monopolet eller vad ska man säga. heter väl när det inte är riktigt monopol inom den svenska handeln så att de startar ett eget kooperativ som heter Svenska Hem. Detta är då baserat på en sann historia där kvinnor i början av 1900-talet tar tag, det här är väl strax innan de får rösträtt till och med där de tar tag i det här med och startar en butikshandel av kvinnor för kvinnor. Väldigt eh, rolig. Eh, huvudrollsinnehavarna är ett gäng kända svenska skådespelerskor. och eh, be, ja, Vilka kan vi ta? Vi kan ta Frida Hallgren. Eh, be, be, be, vad heter de mer? Nu står det still i huvudet bara för det. Bara för att jag inte skrivit ner det här så kommer jag inte ihåg vad de heter allihopa. Men den kan jag rekommendera Säsong 1 finns på SVT Play om man vill titta i kapp först på den och så kommer ju då säsong två nu under julen på SVT Serien nummer två blir ju då som jag vill tipsa om det är att man tittar i på där på Daredevil och vad finns den Fredrik? Netflix naturligtvis Jajamensan och när man har gjort det då så kan man ju titta i kapsel på en serie som jag tipsade om för ett, ja, ett par år sedan. Jessica Jones som också finns på Netflix. Ja, precis. <skratt> <skratt> eh, jag är med. Det, är, det är väl de jag tänkte att man kunde ta och titta på i jul. Eh, sen får man naturligtvis titta på vad man vill men det är det, det, det jag har kommit med i alla fall. Jag har ju ytterligare ett förslag på gången. Eh, mm. Det ser vanliga veckans filmtips. Och den här gången blir det ett riktigt tips. Och inte en varning som vi har varit med om tidigare. Eh, veckans filmtips är en ganska ny film. Det är en thriller som heter Gone Girl. Eh, Gone Girl är en stark berättelse. Som effektivt berättas av David Fincher. Fincher eh, har ju gjort många bra filmer tidigare. Till exempel Seven, Fight Club. The Girl with the Dragon Tattoo, The Social Network och The Game som faktiskt är min favorit av hans filmer. Eh, Gone Girl är som många andra filmer en filmatisering av en roman. Romanen har samma namn som filmen och är skriven av Gillian Flynn. Flynn har också varit med och skrivit filmens manus och det är alltid en fördel att författaren själv är med i manusarbetet. För på så sätt så håller sig filmen mer sann i förhållande till den litterära förlagen. Uh, Trillers är också Finchers starka sida. Uh, det är nog inte så många som höjer honom till skyarna för arbetet med Alien 3 utan det är hans thrillers som vi minns. Huvudpersonerna i Gone Girl det är det äkta paret Amy och Nick Dunn. Uh, de är båda författare och de lever ett rikt liv trots att de har vissa motgångar på arbetsfronten emellanåt. Eh, deras förhållande börjar som en riktig saga, det är fyllt av kärlek och passion men med åren så förändras det och kärleken ersätts av bitterhet i ett äktenskap som mest liknar terrorbalans. Utöver sitt författarjobb så driver Nick en bar på den lilla orten där de bor och i filmens inledning så kommer han till baren redan tidigt på dagen, det är då parets femte bröllopsdag. Nick tar en whisky och börjar beklaga sig över sitt äktenskap. När han sedan kommer hem igen så är Amy försvunnen. Blasbordet i vardagsrummet är krossat och det finns spår av blod i köket. Så det dröjer inte länge innan polisen misstänker att Nick har mördat sin fru. Men det finns ingen kropp. Snart drar även mediedrevet igång och Nick hamnar i blåsvärde från alla håll. Det här är alltså upptakten till filmen som senare börjar nysta i vad det är som har hänt. Polisutredningen och Nicks situation i tillvaron efter Amys försvinnande varvas med tillbakablickar på deras förhållanden. De stora frågorna är vad är det egentligen som har hänt och var är Amy eller Amys kropp? Amy gestaltas övertygande av Rosamund Pike. Hon gör ett bra jobb som missbelåten och uppgiven hustru. Ben Affleck som spelar Nick. Han är som vanligt lite träig av sig tycker jag. Han övertygar inte på samma sätt som Pike. Eh, en brist i filmen är karaktärernas platthet. Nick framställs som en ganska sympatisk person men ändå opolitlig. Otrogen, självbumpande, manschauvinistisk. Så det är helt svårt att känna någon egentlig sympati för honom. Oavsett om han är skyldig eller oskyldig till Amys försvinnande Amy-karaktären är starkare och djupare. Det beror både på manuset och på Rosamund Pikes gestaltning av karaktären. Men eftersom hela filmen bygger på ovissheten kring Amys försvinnande så har jag svårt att säga så mycket mer om karaktärerna och handlingen utan att riskera att spoilera den här filmen för de som inte har sett den. Så frågan är kan jag rekommendera den här filmen? Ja det kan jag. Det kan jag absolut. Den är väldigt spännande och bitvis riktigt obehaglig. Och det är precis så en thriller ska vara. Det är också en väldigt lång, lång film. Två timmar och 20 minuter redan. Och även om det är lite långt för en vanlig film så behövs den här tiden för att berätta historien. Och filmkänna gör det bra. På det hela taget är Gone Girl en välgjord iskall thriller som trycker på de rätta knapparna och drar i de rätta trådarna. Som man känner för lite spänning i dagarna och har lite tid över så är Gone Girl ett gott alternativ till den vanliga skåpmat som SVT och de andra kanalerna prånglar ut mellan jul och nyår. Är det någon av er som har sett Gone Girl? Ja, Nej. jag har sett den. Men den går ju inte, finns ju inte på Netflix så att uh, oh, du har nog inte sett den va? Nej, stämmer. Nej, den är, den är för ny för att ligga på Netflix. Den finns ja. på diverse vod och den finns att köpa uh, från Blu-ray och dvd Mest överallt, men på alla ställen där de det, säljer sådant. DVD och ja. Blu-ray, det är så ute tycker jag. Det, det, det. håller faktiskt med dig. Det, det var länge sedan jag körde med sånt. Ja. Men som sagt, då, förbehållet är då att det är Ben Affleck som har huvudrollen. Han gör faktiskt ett bra... Han, han är inte så dålig som alla vill säga att han är, men... Nej, han var bra i Argo. Den ja, han är, han är ju faktiskt bra i Gone Girl också. Så att, uh, Bättre än han i en del andra filmer. Uh, ja, verkligen. Uh, hur han kommer att bli i Batman, det är ju en helt annan fråga. Ja, uh, fast det är kanske ett litet trähet passe. Uh, ja, jo Batman är ju alltså, inte den mest sympatiska personen i världen Nej, han ska bara gå runt och se ut som man har ett kvasskaft uppkört i röven <laughs> och, och det är Tystofen. han duktig på, Ben Affleck ja, det är han faktiskt väldigt duktig på Men alltså, jag vet att många trackar ner på uh, hans rollprestation i där Det vill filmen där, det vill då Men ja. uh, jag tycker faktiskt den var helt okej okay. Då var ju Elektra värre Ja, den var väl. Jag har den här på, på DVD faktiskt. Fast det, kan, det är ute så det kanske inte räknas. Nej, det, det var ett tag sedan jag såg den där däremot. Så det är ingenting som går på repeat här hemma på något sätt. Men jag kan hålla med dig, den var okej, okay. det var den. Ja, den är den inte så storleksfull. Men den är I den här, kallar man det? Superhjälte-schangen så, så duger det alldeles utmärkt. Så, ja, precis. Mm, han kanske har fått lite onödigt mycket prygel i media av recensenter Och lite grann om mig nu också. Då. Jo, men lite ska han väl ändå ha tycker jag. Han är ju ändå benösk. <laughs> man får nog lära sig ta sånt också om man jobbar som så offentlig person. Uh, ja, det, det, det får man nog göra. Det, det, det, det, det ligger nog i. Vad heter det. Uh, naturen så att säga. Jag tror att han gråter sig till sämst ikväll heller. Nej, han inte nog med det så kommer han nog skratta hela vägen till banken ändå. Ja. För att han jag, har kan fått... räkna pengar till som nu. Ja, det, det är, väl, det är väl... Han är ja. annars är en väldigt bra regissör. Det får man ju inte säga annat om. Ja, han kanske passar bättre bakom kameran än framför. Jag vet inte. Jag får uh, hålla ögonen på det. Ja, om jag minns, filmen inte med och regisserade Gangöld? Jo, han har regisserats. Ja, precis. Mm. Uh, uh, uh, ja, gå då, yes. då, då går vi vidare till det där uh, annat som jag tänkte ta förut då. Ja, annat är roligt. Ja. Annat är kul. Sitter här och redigerar veckans avsnitt. I stundens hetta när vi satt och spelade in så glömde vi faktiskt av en sak. Uh, och det var det att vi har ju fått ett lyssnarbidrag skickat till oss. Vår vän och lyssnare Andreas, natt och dag, har skickat in ett litet bidrag som jag tänkte spela upp för er. Känner ni att ni också vill komma med i vår podd så kan ni göra likadant. Skicka in ett litet bidrag eh, så kan ni gända att vi spelar upp det. I alla fall, varsågoda! Håll dig godo! Ja, man tackar, man tackar! För att man fick vara med i denna fantastiska världsomspännande podd som jag har hört så mycket gott om även här nere i Tranemo City så kan man tala om det A-Team podcast om något nytänkande nyskapande någonting alldeles fantastiskt som har startats ifrån några göteborgare bohuslänningar och allt ja, innan jag egentligen så blev jag bara inbjuden här av Herr Artfors. Eh, jag sa till honom då, kan inte du hålla en tyst minut bara för en manglad katt? Eh, jag kanske kan presentera mig först. Jag heter Andreas, natt och dag bor i Tranemo. Jag är taxichaufför. Delägare i Östra finns, Taxi Tranemo som är så finhet där nere. Och är med största sannolikhet Sveriges enda adliga taxichaufför. Kanske även Sveriges fattigaste, adligaste taxichaufför. Ehm... Uh, ja, bor i Tranemo, intressen, köra bil såklart. Flyga, drönare, fotografera, uh, köra bil igen. Uh, jag är ju som sagt jag är jag greve jag är befälhavare pilot. Eh, oj oj oj det låter som jag skriker när jag snackar om befälhavare pilot så är det ju då såklart för mina drönare. Enligt transportstyrelsen så är jag pilotcertifikat papper i alla fall. Sitt skit väl jo vi fick en liten katt, manglad under en av våra bussar när vi skulle köra ut några dagar sedan. Inälverna flög hit och dit. Och jag tänkte en liten tyst minut kunde vara på sin plats. Och Herr Artfors vägrade ju detta om inte jag själv deltog i podden. Så ja, jag får väl göra detta då. Har vi tur så kanske kattens rättfärdiga ägare även hör detta. För eller senare upptäcker vi han, hon eller hen som det heter att katten inte kommer hem igen. Eh, för den lär inte gå på bra tag. Så en tyst minut kunde vi vara på sin plats här. Detta tänkte jag bidra med till denna veckans spännande poddavsnitt. Eh, så Nu håller vi några tysta sekunder för denna katt. Så, där har vi hållit det. Nu har jag lättat mitt samvete och det känns mycket, mycket bättre. Eh, jag skickar återigen över ansvaret här till er göteborgare. Eh, over and out, ser man väl. Från storstan till landsbygden uppe i ett vackra, kala Bohuslän Nu åker jag och plockar upp nästa kund Gisslar vi nästa Goodbye Bye bye uh, Ja jag tänkte att vi skulle Prata lite om uh, vår Kommande närmsta framtid här. Jag menar det är ju ändå nästa torsdag När vi planerat, äh, inte planerat När vi brukar spela in vår avsnitt Så är det ju faktiskt julafton ja. Och veckan därefter Så är det ju faktiskt nyårsafton och jag tror inte våra familjer blir särskilt glada om vi får för oss och tala om att nej, men vi drar oss undan här och så ska vi sitta och spela podcast i någon timme. Det, det, det tror inte jag. Så att, det går fet bort om jag säger så. Ja, det är väl det milda, milda uttrycket av det hela. Ja. Ja. Så att, om vi sägs nästa vecka så lovar inte vi att vi kommer något avsnitt alls. Nej. Och det samma veckan därefter. Det vi däremot kan säga är att inte lova, men säga det att vi kommer att göra en julspecial uh, i nästa vecka. Uh, jag och min son och Kristoffer och hans dotter och några till. Uh, har ju faktiskt nu blivit blivit bjudna tada, på att uh, se Star Wars The Force Awakening uh, på juldagen så att vi kommer vi samla oss eh, vi fyra en liten sväng eh, efter filmen och sitta och prata på något café eh, i närheten kommer vi prata igenom våra upplevelser av filmen Coolt. och ja eh, så kommer det väl se ut så det ska vi väl försöka släppa nästa vecka. Det är väl det enda jag kan säga än så länge. Och det jag kan säga om eh, Star Wars The Force Awakening och min egen så att det är så för Bannat pepp på den här filmen alltså, nu. Ni... Oh, Min son har sett jag... den. Om ja, jag, jag hade. hade jag jag såg två, jag jag kun... den i torsdags. Jag vet. Jag hade kunnat få två biljetter gratis i fredags om jag hade varit fem minuter snabbare. Så då hade jag kunnat se den också. Så du hade jag kunnat se den två gånger. Men som sagt, jag, jag har inte sett någonting. Jag har, inte, jag har undvikit allt som har med. Men om, recensioner... du, om, om du är tyst 30 sekunder ska jag berätta hur det slutar nu, nu stänger vi av här snart <laughs> -alert. Nej, här ska inte sägas någonting jag har undvikit allt och jag har såna höga förväntningar så att jädrar i min låda nu får de se till att och... de... leverera alltså de de hyperna som har varit hela året och som är de förvänt... alltså jag har så höga förväntningar på den här filmen så att ja, JJ Håll dig i brällorna för att är det dåligt så kommer jag efter dig. I'm coming for you. Mm. Ja, ja, ja. Eh, ja. Eh, har ni något att Annat. säga? Annat? Eh, tillägga om eh, kommande veckor och allt det här. Någon som mm. har något att, de vill säga helt enkelt? Nej. God jul och gott Nej. nytt år. Får ja. jag att säga. Vi får mm. njuta av vår ledighet. Ja. Eh, ja. Det ironiska är väl att, som du sa i början, att du har gått på din julledighet nu. Nu är min ledighet officiellt sett slut. Jag är inte föräldraledig längre. Det var min sista dag i fredags. Oh, så att, ja, officiellt så börjar jag jobba igen på måndag. Fast eftersom det är jullov och jag är lärare så kommer jag inte göra speciellt mycket för äh, <skratt> den 18 januari eller något. Hur fan, jag vill också så bli det. lärare. Ja, det är en av de få fördelarna med yrket loven. Ja, men jag så, kan bli lärare jul, under loven. Men julledighet blir det i alla fall. Det är det jag vill ja. komma till. Ja. Och, eh, får önska alla andra en trevlig julledighet också. Det gör vi. God jul och gott nytt år, precis som Fredrik sa. Men om, om, vi, om vi gör så här att eh, formalien idag... Hittar ni på vår hemsida, som vanligt. På, som vanligt. Finns... Det finns en omsida där, där finns det mesta skrivet. Och så räknar jag in på tre och så önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år. Vad säger ni om det? Japp. Kör. Då kör vi. Ett, två, tre. God jul och gott nytt år. Ska vi göra ett nytt försök kanske? Ah. Det, låter det, det kommer att skita nästa gång också.